بسم الله الرحمن الرحيم وآمنا ذكره فلما مر في ذكر المصنع له من قومه الأصلح ديننا دمسند ذكر دمسند ذكر يوم مقتضاد لديم باز حالات او بعض مقامات تقاذكي ما حالات و مقامات كي بيا مسند و خبر ذكر قول بكاري وداخل البرم او یوحات کوم چې نو مسلم له هر طرفه پاغه باندې بس ماتن حوالہ ورکړل دا او یو څو ذکر کړې دي شارح اغه چې کوم باندې حوالہ ورکړي انده یې یو څو را نقل کړي نیو را نقل کړي پدې نامر را کې کوم دی نو اغه کې کونې ال اصله مسند اصل ركن کلام ذکر کلام غټ غټ ارکان او مسند له دې او مسند د اسناد دی علاوه پاره کې یو ركن مضبوط ركن او مسند هم ده خبره مند اصل له اصل نبي کړه کله کله حضور كل شند ورسره ما عدم المعتزلی للعدلان المعتزم موجود نه ده دی. دا شی موجود نه چا تقاضا کوي چې خبر ده خذف کړي شي نو چې معتزم موجود نه ده اصل د کلام اصل لوکل دی بیا ذکر کول په کار دي که د اسلیتنا دا شی موجود و چې هغه تقاضا کوي چې د عدل کړي بیا سیدا او چې اصل انه معتزم موجود نه ده عدل له هغه ذکر کول په کار دي یو نقطه د مامل الاحتياط الاضافي په تعلیل داوجد احتياطنا احتياط ولیکه ضعف تعلیل اړین کرینې شپه مسلط باندې په خبر باندې کرینې شتا د کرینې خو دا, کرین دا تقاضا کوي چې مې ذکر کاوه بس کرینې په موجود دا هنه ته احتياط ستا استازا په تعلیل کې کرینې باندې یا مخاطب باندې چې مخاطب او بری کرینې باندې پوه نشي یا قرینه پختہ کمزوری پای باندې زرت تاویل ګارے باندې د سړی نه دو خبر ذکر کی چې سامي په خبر باندې پوه شي او خبرو په پیژنه دوه مثال درکې خلقہ حد للعزیز العلیم نو کدا ورئ چې العزيز العلیم خلقہ هن العلیم خلقہ هن نه ذکر کړي خلقہ هن دې وجه ذکر کړي د تاچ زافت تعلیل په چا باندې باندې ځکه نور ونه او بلځ دیو یوبل را دي اگر چې قرینه پیشتاب کرینه پ نور ونه دي او انتله چې کم ځای کې دا خلک نه مسکوول دی م ځکه پرنا تونونه پ قرینه ګځ یا سوال پهکرریناله انسان ته من خلک استواې والله په سوال په قرینه د خلکهونه العزی عليهلیزیو لی ویل م قرینا وه چې سوال کې کوور دی ځکه مسکوول د سوال کلمه دی په جواب نو بیا فهم کړین نو کله سوال کریږه په سر ولا بس د افتاوی له کوئ کری له اعتبار ورنکو بس ذکر وکړه الله تعالی علم دی ول ذکر کولې نو د الله تعالی په کارونو باندې سپورې چې الله تعالی دل ته وی ذکر کړی او مخکې آیات ته اغه کې لیکول نو الله دې ال ته ذکر کړنه دې په دې تهون نکات بعد لوکو ویلې د کلام د کې دوه نکات اچې انساني انسانی دا ولا مبيانت پوزو کې پپت را پوه شي او چې کوم تر پاسېمو کاتي پری باندې الله علم دې کې دیم شي ول نشي کې دي نو قطع به موږ نشي کولای کوم مثال نشکړی دي نو کې دې شي چې دلته کې ذکر هغه د احتیاط د وجې ایضافه تعویل په کرینه باندې شي وي یعنی چې کوم سوال کړینه ده هغه لا ډو اعتبار ورکړ شي نه وي وابل التعریض بیا عبارت السمع ذکر کې دې تعریض کول په عبارت السمع باندې سامع هغه انسان نه کوم ته مهتدا ذکر کنا بسمن ته غوري کله یو کله غوري کله بل بزیت برا کديسوي زيت काय من جالس نه کرينا مري نه باندې نو سوال مال ته غوري هغه وسلنيو سائله تاسو کې من النبي من نبيكم تاسو ته رمبره سور نه هغه چې محمد عليه السلام نبينا انه و نه واسګير جبريل غوري په پتن غوي چې د دې سوي محمد سو حالا د سوال او په دې لپاره پوښیل په کار دي چې هر امر رسوالو کې دا جواب ده ان ته محمد النبیونه خبر رسره ذکر کیږي د ته تاریخ کې غبی د تبار خبر سگه او اشاره باندې په پوه باندې طالبو سره به کې انو دا بل نقطه شو واغره ذلک ادنه لاو غزه څنګه خاطر هم قصودی وځنګې د نور نتي ناقد لیکلی او شرحه کې دک ذکر دي غریلي زیکررو رووس د هر چې ذکر د مصنب ف معمر را دا جو حاتتو ده چې کمتی شو ذکر د مدل ل کې او سری یو سوو بیا من بیا دی من کار د کدو مثد نه عن اصلله دا د خبر د اصله ذک من کا اصله دوجه د د مث چې د اصل دی مع عدم المخت سره د آدم د مخت نه مکت او تقاه کوون ک رشته للادو له د عدو نه چ عودو پشي عن د ذکر انونکی ذ ذکرت رااجی او بل نقطه د احتیاج د رجال د ضعف التاويل ذکر اعتماد کمزور دي علي كرينه دي پكرينه باندې متكلم پكرينه د لو خلقهن العزيز العليم پیدا کړ دي زمغو وزمکو و اسمنو زر الله العزيز العليم العلیم ذات العليم او فوي ذات آیات متعلقه نکات را كم آیات کې چې صفات ذکر کول شي نو هغه د آیات د مضمون سره تعلق شته په ځان پروته چې تم کیسم صفاتې مونږه د ذکر کول شي نو هغه د آیات د مضمون سره تړاو ساتي دلته کې د پیدائش خبرایاو د زمکو او د اسمون د پیدائش یو ډېر لوی ګران کار دی غلبا او طاقت وړي بده وځي الله تعالی خپل نوم ذکر نه کوي په ذکر نه کوي بلکې څه ذکر کوي الغزیز ذکر کوي غالب طاقت والا قوت والا او داسې نور به کړنو قوت والا ذاته او شي او بل علم یې زکا یوشه جوړول علم او سنات علم او عبارت سنات کارګر نظر او جاهل سړی کې نه و موټر دی جوړتې ډاکټر سن جوړکی صحیح څنګه چې کوم ماهر فن دی علم او مهارت واسر دی وشې نه بغیر جوړول نشي کولا اگر چې طاقت تور او ډېر لوی پهلوان دی ولا مستری فن کې کې نه و غره جوړکی نه نشي جوړول خبره څنګه دره لگا د دوه شی ز پکار دی دیشې د جوړو د کولو کول د پر او غلبا او طاقت او د څه شي رب العالمین پر کار دعا نو چې دا, دے دے دا, دا دعا اسماء الله تعالی ذکر په هر ځای کې د سیوی هه او چې څو چکه نو د د فکر د بخل په تلګي چې د اسماء او د آیات د مضمون سره کافی کافي تعلق ته چې دعا کې راضي وو سمی او العلیم راضي صحیح شګنه مطلب اس دا است دعا اوری اوری یو سہی او بل علیم، هو دست احوال و تو حالات توصيلي معلوم دي علم بلريستا حاجت به برابرې خلقنا العزيز لال و من تاريخ او هغه چرشي دي تعريس کلنه غباعات د سامع بالي نحو محمد النبي نبي ولا مسند دي د ذکر کې صلى الله عليه وسلم دا نبي ولا خبر ته ذکر کې کی جواب من قال فجواب دا کړه جواب دا چې هغه من نبيكم لتو محمدن صرف اولى بلک سو نبينا وغير ذلك او دين الا نور مثال اولمبي کی مثال مسند خلق خلقہ شد او دک نبيونه شو او ل اجل اي تعير ب ذکر المسند كونه اسما فيفيد ثبوت و فعل في تجدد بلا خبر ذاتی مقصود ته ذکر نک نداء حسیه متایر داغه صفات د دا مسند نه وتایې کیږي ځکه خبر کې مختلف صفات وي او مختلف صفات د مختلف او الفاظ بیدایي نو چې هغه لفظ متعین شي صفات به متعین شي او کلمہ لفظ متعین نشي نو دداکه مسند او خبر صفات به متعینه نشي لکه مثلا مثلا اسم کې نفس ثبوت دا دوام به خبر ووسو ان شاء الله چې دې طرف کې دې قبل طرف کې اللهم تب تzani او پردو کې شیخ په حوالہ او دا خبره یې ګیره علا کو جملې استمی د خبره غلطه دا. جمله اسميه کی صرف ثبوت تے زمانے ما مانا پکینشتہ او پات شو دوام او استمرار دا معلومی گی بیا د قراینو د واجنا دنو الفاظ د واجنا جملہ اسميه کی نفس ثبوت دو خبر د لپاره دشا د موسکلن الیہی دوام او استمرار لاس خبر د غلطی دا او مشهور غلطی دا مصرع روانه خلقی نحویانه گی وجبت اسم ذکر کې لوط اب علګي خبر د وغره پر صادق ته د مسلم پر خبر ذکر کې او په طریقې د اسم و ذکر کې لوط اب علګي دا راز دا چې خبر ثابت ده دا بیان مقصود نه ده چې خبر بار ثابت دي کی فعلی زمانه کې ثابت شوی ده زمانه کې تجدد ده پیر کې تجددي شو نو دا د مقصود نه نفس ثبوت دا خبر ده د مستند الهي دا خبر د مبتدا پر ثابت ده په د اسم ذکر کې داکھا مقام داکھا کی کا. <تصفح> مقام دا کوم مکان دا کته کازه کې جې سم کا او یو مکان داسې دی چې اغه د زمانی بیان مقصد دی یا دا مقصد دی چې دی دې تجدد د بار بار ثابت شوی نو به خبر په طریقې ده فعل ذکر کا او کټره زمانه کې بار بار د استعمال ور سره کا زیدن کان یذھبو الالمدرسه که تجدد د بار بار کا له ویرا کا ها مکان د تجدد دی ولې هازه بیا فعل کا او ګور سره استمرار ده نوبیا استمرارې اجازه کوي انا د دیوجي د دی د پارا موږ سه الهي ذکر کول شي ک ذکر نه کې نوبیا تک وسط نه متعين مقصود وسط متعين کړي ثبوت یا تجدد نوبیا به لازمی تور ذکر کړي چې ثبوت مقصودی په طریقې کې رسمیتي ذکر او ک تهجدد مقصودی په طریقې کې فېلو ذکر کړي اول <سؤال> اجل یا ذکر د دیو جل ده اي تعيين به ذکر مستند لازم چې متعينش په ذکر د مستند سره کونو اسم من کې دل ده اسم نو فينفيد الثبوته فائدې ور کې د نفس ثبوت د خبر د پاره اسم د مستند له هي او فعل يا فعل چې متعينش کې دل ده کونو فعل فعل ولا متعينش او فينفيد التجدد دا په فائدې ور کې د تجدد د دد کې بار د بیا بیا ثابتې دل ده مستند له هي د پاره دا مختزام ختم او د مقامات محدد او اما افراده دا نه مختزره او است دینه د احوال ذکر کیږي کی. د کله غن تکي 2000 کې کی نه او اما افراده هرچه مفردواله د ہے له ه اده مفردوالې نه ځهل کې دا معنی کړه چې جمللې نو مطلب دا دی چې مفردی جملن نه مفرد په مقابل د جملې راځي مقابل د تسنیه جملم راځي د مقابل د جملې د مستیلې مفرد کېدل د دې مقام څه دی ودې مقام ذکر کوي چې دوه خبرې ذکر کوي چې دا دوه خبرې وی نه له هازه به بیاو فرディオ او کله دوه خبرې نه له بیاو جو ملي خبرونه د الحمد یو دی واي فليکونه غیر سببیا چې مسند غیر سببوی سببیزانه دی واستال پدې باندې په یو مدته چې د یو تاریخ کې شریه بل تعریب کې اخر کې اشاره بیا و چې پدې کې بس حوالہ بور کی جدا ہے جا خبری در پدے با نا خب کوئی گے داگر کتابی نا پہ گو <تصفح> مسند غیر سببی ویو ادوین دا عادل افادت او تب تجانی بہت سرکے به گا عادل افادت تقوی بی نفس ترقیب بہت سرکے چکم خبر دی یو دا غیر سببی وی ادوین دادے ددک دا دا خبر په نفس ترکیب سے تقوی نه حاصلېږي افاده له تقوی نه واکې دغه خبر په نفس ترکیب سره افاده له تقوی نه وکيوه اذوی غیر سبب وی نه دی باندې او په سببیش بیا باندې او کله په افاده تقوی ورکول نه بیا باندې جمله د خبرم زين کې کې نه ستې اوس د خبر چې سببي څه توې چون دا تقریر هغه په دې باندې موکوب ته لو تش سببي تاسو بي جنازك تش سببي شنو بي, شي بي جمله شي بارت تقيوك ان بي جمله شي او تش سببي نينو بي غبا مفردي لو سببي اصل كبي جندل بكاردي بي بغدارو بي جنا سببي ثبي لو دينا كيت كود تاسو غول سببي تا جدا تا ريپليكل اي من المصدر ليه دي ذا كده على مصدر دداني كجا بدا غراوا دي تقير تاري رشي دین نقید تووره د شرح کې وريدي اذن لوکان سببی بس دغه د یو مکر حقي مخک مزه و ايمه و ايمه و شرح افراده د پزدا د یو مکر حلاند د لوکان سببی اذن لوکان سببی لن نقید لګلی به ان يكون الخبر غير صادر من المسند الیه شي خبر صادر د مسند الیه نه من دای سببی اكو د مسند الیه صادر کداوسنه الهینا صادر صادرو نو بیابا بیابا کچای مو سره الهینا صادر نو نو بیابا سببی او کدانه صادر نو غیر سببی غیر سببی خبرم زه انده لګم غیر صادر سببی او ک صادر غیر سببی لکه مثال پیش مثال دا وره نح زید قام ابو داو دا دا دا دا دا دا دا دا سبب دل دا کا ماده ابو رصادر ده د مصند د مبترنه چې په مسند کې پرې پرو او غره ابو به مسند لهینه ده که دا مسند لهینه صدر ده څنګه دا غیر سببي کې د فقال چې مسند لهینه زادری غیر سببي صدر ده نه نه دلته کې مسند لهینه مراد دا زید وله او دا پوره جمله چې کما مسند ده دې چې دا کا ماده دا د زید مثال ده د زید نه اب ده زید ابنا صادق ده خبرم چې نو دا اس جمله ده دلته کې مسند چي دا جمله دي دا مفرد نه دا جمله ده ځکه سببي د تاسمانه کې سببي شو نو بیا مو جمله نه ده دا لپاره ځ باندې کما ابو حده جمله ده او مفيدا اللي تتويدو يمكن احتياجي فائده بیري تاس ته غیر سبب به فائده تلوی بله کپایده ته قوی ور نو بیا دسی جملې نو د 230 سال پښکې مو پیل <سؤال> د لتقوی نه خوځېل مقام نو دا جملې ده په و دا د ورا ترکیب چ دي په و جملتان دا د ورا ترکیب چ دي دسی جملتان کتان دي ځکه د مفید د تقویله د قرار د اسناد د بقې کامه کې زمير ده یوز د کامه نسبته غته شوی او بیا دوه بار د وزشی ودي د وده که تقویدو عطاستاوی چه مفرد باغی چه فائده تقویدو لحاظ ادام جمله دا دو احترازی مثال شو پده منده اشکال رازی چه علکتاوی غیر سببی او افاده تقویدو ورکی ندابا مفردیو افاده تقویدو ورکل اندام جمله نزد اتخیم چه افاده تقویدو ورکی او بیابا من جمله افاده دا تقویب ورکی نو بجمله که نا مفرد ونی نزد تخیم چه افاده دا تقویب ورکی نو جمله که دل پکارسته ده کانون مطابق او بیان هم جمله؟ نی, نی. زید قائمون افاده دا تقویب ورکی قائمون که زمیر صحیح شکنه اغیط او دل نسبت چه او بیادوار او زشوی ریچار ده زید ده افاده دا تقویب که حالان که دا جمله نده قائمون مفراد ده جمله نا ستا ده قانون مطابق په که تقوی ده جمله پا کارده اشکال بانه پوش وی آم دار نو ده ده اشکال جواب ورقی چې پده که فلس موپیده لتقوی اکتاسو خبرم یہ رو نی لگ مخ که ورچه نو علتا که ده ده تشبیح الله اللہ مسکاکی ده خالی عنی الزمیر سرا خبرم زیر انترا لگانا ده که زمیرو نشتا مشابه بخالی عنی الزمیر صنع نیکو، خالیا <سؤال> النی زمیر اراد بدلی گرا بدلی گینا، نو دیم بدلی گرا بدلی گی چتره انا انا زید، او انتا زید, نا زید میں بدلی گی گنا او ہوا زید. قائد بانو مطلقه دا کارمگی قائمون ام انا قائمون زید کائمون، صحیح شگنا، او انتا قائمون، یو طرح تشعب آردی مشابید خالیا نی زمیر سے دا، او بل طرح تشعب آردی، که زمیر شته مشابهت زمیر سره شته د مبتدا خبر په صورت کې جنیکیږي زیدان کا ایمان زیدونه قائمو نو ارا التک ویل چې د کی قریب من التقویدا او تکویفه کې نشته نو تطزانی جواب ورکای چې ځان په کده کې تکوی نشته د کی قریب من التقویدا خبرونه دلا زمونږ جواب زادې چې تکوی کامل تکوی پکې ني او ځکه کې کامل تکوی نشته دا جمله ده منگو آئیو چه کامل تقویوی نو انا بجملی اکا تقویو نیو با بیادا مفردی تو مطابق خودو نو مفرد پکار دو نو جملی پکار دو نا پاکی مکمل تقویی نشت نبی منفی دا نو مفرد نو پکار انا پاکی کاملی تقویش دا چه جملی دی تا دی که کرید بین تقوی دا دو اگوی دا مسلک اصم کرد ورد دیزا که انسان دا خطا د پهظان به سو کې د د کامل مطابق بیا دی نه مفرت په کار نه له کار دی او را ل خو حال د دو پهڅ کې ابديې کریب م د ت کووي له کاامله ت کووي نشته دا مفر دی مواوی چې ت کووي په ک نو مفر ت پهک جملهره کاامله ت کووي او ل دا جمله ځکه را په کی کاامله ت کووي و لو دعو عتيد دابه ستعزاني من الكلمه جواب وركده شد اخ اعتراض رازيده جمله کې دل په کار دي دی نه بس دوي دي کې تقوي نشته د کې قریب من تقوي انده جمله نه را پدې کې تقوي نشته و اما نه حذر قائم فليس مفید للتقويه دا مفید للتقويه نه چې تقويه ادمه فارق تقوي نه مفرد نه کنه مطلب دا بسو شو مفراجه شو او جمله نه بل قریب من تقوي كامله تقوي پګنيشته جمله نه بل قریب من زين القامه زين القامه نه دې په ذالکه په افاده کا وی کی خبرم زين درال <تصال> دا خبر ختم او درې کې وضاحت کوي تاسما دا عدم افاده التقوي مطلب بيان کو چې نفس سي ترکیب سره افاده التقوي نه ورپي نت تzani عمدت خبر کي چې معنا هو وقوله مع عدم افاده التقوي الفاظ سي متن کې لري معنا هو معنا د سره ما عدم کې نفس سي تركيبي تقوي نفس ترکیم افاده د تقوید حکمه نورکی نفیخ نو روج ما یفید التقوید بحسب التکریم و بحق التقید دابطیوزی اشکال رازی یه بیا اشکال او جواب ایک ہے اشکال رازی تاویلیو چه افاده دا تقوید ورکیمه جملی او زنی تخیمہ چه افاده دا تقوید ورکیمه مصند و بیام جملی دی تہ وی یو کنه چې غیر سببی او تقوی په جنور کې مفرد او ک سببی او پایده د تقوی ور کوي جمله نظر تخین ifade د تقوی به ور کوي او جمله نه راځو تا عرف تو عرف تو د کی تقوی شته کنه تقوی بصورت تاکید او د کی عربتو ک دا تو مسند الیه دی دا بل ک ولا تاکید شی او وراله دا تو مسند الیه دی او افل عرفا جمله لکا مفرد ده مفرد ده نفس فعل مفرد جمله خبر نده که نا مراکب خوشیده جی پورو جمله خبر دلتا جمله خبر نای تو فکی مسلمه لیه او صرف عرفه تقرار پکی نشتا چه مثلا تو یا انا آر تو داس عرفتو داس اونه لکنه عرفتو ده تو فکی مسلمه لیه شو او صرف عرفا مفرد ده تکوشتا بصورت او جمله نه ده حالکه تاوی چې تکووی وی نو جمله به وی چې تکووی نه مفرد دا. نو او مه خاوه د تا چې جمله نه را استا خبرماته شو اځین زید تخم ان زیدا عارف دکي تکووی به حرف تاکید ده تکدا مشابه خالی علي ضمير د تکرار ده استا نشته عارفن کې تکووی نشته طب تو یانی مختیوبه کنه و اما ذل قائم فلسب بمفيد التقوي ديکه ضمیر نشته مش حالي ذمیر ديکه تکوين نشته نو پدې باندې مشكال په پرې ان ورداخل تا ان زيدن عارفن فلیک تکویو مضبوط وله ته ان سرر او قرانه غه قرانه تکویرا له به او شکل تکویرا له تکوی په صورت کتابي چې تکوين تاویلو چی تکویوی نو سوی جمله بی, بی اگر دا که عارفان جمله دا مفراد دے مفراد دے جمله ندا و تاویلو چی تکویوی مفراد دے چی تکویوی جمله بی زده دخیم چی تکویشتا او جمله نشته عارفان مفراد دے. تودو خردک دغه متن کې د خپل نفس ترکیب د لفظ بروباسه معارفاده النفس التركيب التقويچ النفس ترکیب تکویب پیدا کړم له جملې او د نفس عارفن دا ترکیب زید عارفن دا انه دغه کې د زکه د تقوی ورکی زید ته جمله کوم زبیا بیا په دې له سبا جمله کوم او دنه یو عربتو او شو بیا د پیډه تقوی ورکی د زبا ته جمله کوم د پیډه نو بیاخدو مفرد دي. او دلتا ان لرق د پیدا د تقوی چې faidat نفس ترکیب د تقوی ورکې او دلتا ته انه ويعرف تولګه نو بیا نفس ترکیب دا دا دا دا دا جمله او برمزل تعال دا هیڅ سر بیا لاول جواب ته بیا اشكال صراحه ذکر وقاله او لما تنمت بها عدم افادة التقوية نفرد بها علاوة فائدة التقوية ما نعطي دادا مع عدم افادة نفس الترقیب التقوية الحكم فائدة نوركوية نفس الترقیب التقوية الحكم نوف يخرج ددي دا داده دا سنبا احتراز راجع ما دا اغا ترقیبنا يفيد التقوية فائدة التقوية بحسب التقریر ورکي نحو عرب تو عرب تا دابدا جمله نا اوزي وطفرد کی داخل شی او بحرف التاقید یا تکوی بی حرفت تاکید ورکای ندابد جملی لوزی فیخو جانی الجملی <سؤال> عطولی کیا خان یا پیلی پوی گئی چی کم بی حرفت تاکید فیدا ورکای ندابد جملی لوزی مفرد کی بسی داخل شي لَخو اِنَّ زَيْدَنْ عَارِفُن تیم سوئی تیم ختم لی